Azokhoz az időköz kell most visszanyúlnom, amikor John Crokes kilépett a praxisunkból, és elég nehezen sikerült hozzászoknom a gondolathoz, hogy végleg itt hagyott bennünket. Nem tudtam elhinni, hogy soha többé nem hallom zengő hangját a vonal másik végén, amint azt mondja, rendben, én alhatok tovább, ő majd megy a hidegben, sötétben, hogy megellesse azt az üszőt. De nem csak erről volt szó. Mint már mondottam, akkoriban még elég fiatal voltam ahhoz, hogy barátja leessek egy alorvosnak, így hát egy barátságot is vesztettem, pontosabban kettőt. Amikor John és Hitor útnak indult, hogy önálló életet kezdjen beverliben, a kínzó üresség maradt utánok. Nem volt azonban értelme a múlton keseregni. Új alorvost kellett alkalmaznunk, és mivel az állatorvosi közleményekben megjelent hirdetésünk eredményesnek bizonyult, egy ifjú kolléga már éppen úton is volt felénk. Az órámra pillantottam. Mindjárt fél három. Callen vonata perceken belül befut a Darobiei állomásra. Siettem a kocsihoz, és az állomásra mentem. Amikor a vonat megérkezett, egyetlen utas szállt le. Magas fiatal ember volt, mellett egy hatalmas vadászkutya ügetett. S ahogy közelebbért hozzám a peronon, ki tudtam venni a viharvert utazótáskát, lecsüngő fekete bajuszát és rendkívül sötét szemét. De a legfeltűnőbb rajta mégis egy nagy, szőrös állat volt, amely a bal vállán csüngött. Kezet nyújtott és szélesen mosolygott. Mr. Harry ott? Igen, igen, kezet fogtam vele. Maga pedig kalamba kenen. Pontosan. Remek, de mi az ott a vállán? Merilin. Merilin? Igen, a borzom. Borz. Önfelett kacajjal felnevetett. Ne haragudjon, figyelmeztetnem kellett volna a levelemben. Ő az én szelidített állatom. Mindenhová jön velem. Mindenhová. Kivétel nélkül. Aggályos kérdések egész sorra merült fel bennem. Hogyan tudja egy alorvos ellátni a munkáját, miközben egész idő alatt egy vadon élő állat lóg a vállán? Milyen ember az, aki új munkahelyére egy borzal áll be, s ráadásul még egy óriási kutyát is hoz magával. Tudtam azonban, hogy nem sokára mindenre választ kapok, így hát félretettem a két eljeimet, és kikísértem őt az autóhoz, a pénztáros meg a peronon ülő két hölgy csodálkozó tekintetének keresztüzébe. Na, és ne feledkezzünk meg a hordárról sem, aki majdnem a falnak tolta jól megpakolt kocsiját. Látom, kutyája is van, mondtam. Igen, ő vihar. Kedves, jó természetű állat! A kutya megcsóválta a farkát, és barátságosan rám nézett. Megsimogattam bozontos fejét. Látszik rajta? Mellesleg, mondtam, a neve után ítélve, skót akcentust vártam, magának pedig nincs. Elmosolyódott. Hát nem. yorkshire sírben nőttem fel, de az őseim skótok. Felcsillant a szeme, az állát magasra emelte. Büszke rá, ugye? ünnepélyes arccal bólintott. Az vagyok valóban, nagyon büszke. Az Skéldélhaznál megmutattam az autót, és segítettem berakodni a legszükségesebb dolgokat, amelyeket mindnyájan magunkkal hordunk. Gyógyszerek, műszerek, elletőköppeny védőruházat. Aztán felvittem őt a lakásba, ahol láthatólag nem érdekelte a berendezés. Annál inkább figyelte a madarakat és a virágokat a hosszan elnyúlló keltre néző ablakon át. Most jut eszembe, mondtam. Már előbb is meg kellett volna kérdeznem. Ebédelt már? Ebédeltem-e? Igen, evett már valamit? Ettem-e? Valamit? A fekete gombszemek elmélázni látszottak. Igen, bizonyos vagyok benne, hogy ettem valamit tegnap. Tegnap. Te jó isten, már majdnem délután négy óra van. Csoda, hogy nem halt éhen. Á, ah, egyáltalán nem. A legkisebb mértékben sem. Ezt úgy érti, hogy nem éhes? Úgy tűnt, hogy szokatlannak, mi több teljesen lényegtelennek tartja a kérdést, és válasza csupán egy semmitmondó mondó várándítás volt. Ö, minden esetre, mondom, leszaladok, és keresek magának valami kis harapnivalót. Az irodai szekrényben volt egy, még felvágatlan gyümölcs torta, amelyet Helen épp akkor sütött, hogy legyen mit bekapnunk a kávé mellé két vizit között. Tányérra tettem mellé egy kést, és felvittem a lakásba. Parancsoljon, mondtam, és az asztalra helyeztem a tortát. Lásson hozzá, későn majd kap rendes ételt is. Míg ezt mondtam, lépteket hallottam a lépcső felől, és Siegfried rontott be a szobába. Kalam, Beckenen, Sigfrid Fernon, mutattam be őket egymásnak. Kezet ráztak, majd Sigfrid reszkető ujjal a fiatal ember vállára mutatott. Mi az ördög az? Calam lebilincselően mosolygott. Merilyn, a borzom. És... Itt akarja tartani azt az állatot? Igen. Siegfried vett egy mély lélegzetet, és a levegőt lassan engedte ki az orjukká, de nem mondott semmit. Ehelyett továbbra is mereven bámult az új alorvosunkra. A fiatalember könnyedén beszélt a gyógyításban szerzett tapasztalatairól, arról, hogy milyen örömmel jött egy ilyen elragadó kis városkába, mint Darobi, és arról, amit a kertben látott. Neki kezdett a tortának, de nem bajlódott a késsel. Ehelyett helyet beszéd közben szórakozottan tördelt belőle. Milyen pompás lila akács, ilyen gyönyörűt még sose láttam. Ó, ott egy szép süvöltő, amot pedig egy fakuszk szád el az almafájukon. Nincs mások belőlük. Miközben a szájába rakott egy mazsolákkal teli nagy darabot felkiáltott. Szavamra egy albínó fekete rigót látok. Ó, milyen szép! Siegfried buzgó természetbarát és ornitológus volt. Normális esetben mindez nagyszerű társalgási témát jelentett volna számára, de most csöndben maradt. Hitetlenkedő pillantása a borzról a kutyára, majd az egyre fogyó tortára vándorolt. Végül Kalam felcsipegette ujjaival az utolsó morzsákat is. Az volt a benyomásom, egyre megy neki, hogy mi tevet meg, és visszafordult az ablaktól. – Nagyon köszönöm, én most kicsomagolnék, ha lehet. Nyeltem egyet. – Rendben, később találkozunk. Lementünk, és Siegfried gyorsan az üres irodába terelt. Ki a csuda szakadt a nyakunkba, James? Egy alorvos, egy átkozott borzal a nyaka körül. És egy akkora kutyával, mint egy ló. Igazad van, de rendes fickónak látszik. Lehet, hogy az, de nagyon-nagyon különös. Láttad? Megette az egész Istenverte tortát. Láttam, de nagyon éhes volt. Tegnap óta nem evett. Siegfried rám bámult. Tegnap óta. Biztos vagy benne? Már, amennyire mennyire lehetek, úgy tűnik, ő maga se tudja. Társam felnyűgött, és a homlokára csapott. Ó, Istenem, személyesen kellett volna beszélnünk ezzel az emberrel, mielőtt felvesszük. De olyan jó ajánlást hozott az egyetemről. Azt mondták, hogy kiemelkedett az évfolyamból. Azt hittem, nem sülhetünk fel vele. Soha sem lehet tudni. Lehet, hogy a munkába megállja a helyét, és ez az, ami igazán számít. Hát jó... Csak reménykedjünk benne, de átkozott túl fura egy alak, és én bajt szimatolok. Nem válaszoltam semmit, de nekem is megvoltak a magam kétségei. John Crox, kiváló tulajdonságaival és képességeivel együtt, végül is normális, kedves fiú volt, de ebben a fiatal fiatalemberben odafönt nem sok hétköznapit lehetett találni. Telefoncsörgés szakította félbetű nődésemet. Vettem a hívást, és Szigfriedhez fordultam. Májsz Harsley, Ellik az egyik üszője. Társam bólintott, aztán ajkát csücsödítve több merült. Néhány pillanat múlva határozottan felemelte mutató ujját. Az új embert küldjük. Azon tűnődtünk, hogy vajon megfelele. Itt az alkalom, hogy megtudjuk. Vágyd csak, Siegfried, mondtam. Fiatal barátunk csak most végezte az egyetemet, és Mice ról van szó. Ő szakember, egyszerű esethez nem hívnak ki bennünket, és most ráadásul elő üszörről van szó. Lehet, hogy nagyon kemény munka lesz, talán jobb, ha én megyek. Szigfried hevesen megrázta a fejét. Nem, én tudni akarom, hogy milyen fából faragták ezt a fickót, és minél előbb derül ki, annál jobb. Hívjad le, légy szíves! Kalamt nyugodtan fogadta az instrukciókat, halkan fütyűrészet még megmutattuk a gazdaságot a térképen. Mikor indulni készült, Szygfried búcsúzásképpen még utána szólt. Lehet, hogy kemény munka lesz, de vissza ne jöjjön, amíg meg nem ellette azt az üszőt. Megértette? Megfagyott erejénben a vér, de úgy tűnt Kallam egyáltalán nem sértődött meg. Bólintott, hanyagulintett a kezével, és kiment az autójához. Miután elment, Szygfried zordmosójal fordult felé. Lehet, hogy most azt gondolod, James, hogy túl kemény vagyok, de nem akarom, hogy fél óra múlva visszajöjjön azzal a mesével, hogy szokatlan a fekvet, és legyünk olyan szívesek, oldjuk meg mi. Nem. Bele egyenest a mély vízbe. Én azt mondom. Az a legjobb megoldás. Megmondtam a vállam, és reménykedtem, hogy újdonsült fiatal alorvosunk tud úszni. Ez fél hat körül volt, és fél nyolcra az elviselhetetlenségig nőtt bennem a feszültség. Lelki szemeimmel láttam a szerencsétlen újoncot, amint vértől és trágyától mocskosan küzdik az istáló kövén, és azon kaptam magam, hogy öt percenként nézek az órámra. Már majdnem abba a stádiumba jutottam, amikor az ember egy ketrecbe állatként járkál felsalá, amikor bejött Sigfrid karjában egy kis kutyával, akinek felhasadt a horpasa, és össze kellett varni. – Hogy boldogult Bakenen? – kérdezte. – Nem tudom, még nem jött vissza. Nem jött vissza? Társam lapos tekintettel nézett rám. Akkor valami nincs rendben. Várjuk össze ezt a kutyát, aztán legjobb lesz, ha oda odamegy és megnézi, mi folyik ott. Mindketten hallgattunk. Még én elaltattam az aprócska állatot, Szigfried pedig hozzálátott, hogy kitisztítsa a sebet. Tudtam, hogy mindketten ugyanarra gondolunk. Iba volt az új embert küldeni a harszli gazdaságba. Miközben Szygfried elkezdte a bevarrást, észrevettem, hogy ő is folyton az óráját nézi. Nyolc óra után pár perccel kinílt a műtő ajtaja, és Callum Bakanen sétált be rajta. Társam ránézett, és visszafolytott indulattal kérdezte. – Nos? – Sajnos lehetetlen fekvet volt? – válaszolta Callum. – Kicsi űsző hatalmas bórjú, a feje oldalirányban irányban elhajolva. – Egészen hátul, elérhetetlen távolságban. Képtelenség volt meg elletnem. elvörösödött, veszedelmes fény villant meg. Így hát? Így hát császármetszést végeztem. Mit csodát végzett? Kalem békésen mosolygott. Császármetszést. Ez volt az egyetlen, amit tehettem. A bórjú élt, így a magzaddarabolás szóba sem jöhetett. Szygfried tátott szájjal bámult rám. És mondja csak, mi, mi történt? Ó, egészen simán ment tényleg. Az üsző már magához tért, jó volt, amikor eljöttem. És lett egy szép, élő borjú. Jó, jó. Társam nem talált szavakat. Az ötvenes években teheneknél ritkán vállalkoztak császármetszésre. De végül mégis győzött az igazság érzete. Nos, fiam, maga nyilvánvalóan ragyogó munkát végzett. Gratulálok hozzá. És ez volt a legelső esete, amelyet diplomás orvosként látottam. Tényleg remekül csinálta. A fiatalember felvillantotta a fekete szemű mosolyát. Nagyon köszönöm, és most rám férne egy fürdés, ha megengedik. Természetesen, drága barátom, és enni is kap valamit. Amit az ajtó becsukódott, úgy alulvosunk mögött, társam tágranyit szemben nézett rá. Hm? Mit szólsz ehhez? Fantasztikus, lelkesedtem. Aki rögtön a megérkezése után így meg tud birkózni egy nehéz feladattal, az csak jó orvos lehet. Istenem, még arra se igen volt ideje, hogy elrendezze a műszereket az autójában. Igen, igen. Siegfried gonterhelt arccal fejezte be a seb összevarrását. Szótlanul letette a tűt, és elindult kezet mosni a fal melletti mosdóhoz. Aztán hirtelen felén fordult. Tudod, James, én mindig képtelen vagyok elhinni ezt az egészet. Nem gondolod, hogy lóvá tesz minket? Felnevettem. <gül> Ugyan, de hogy természetesen nem. Nem merné megtenni. É, én nem tudom, morogta Szygfried. Van valami nagyon fura ebben a fickóban. Valahogy nem tudom, hányodán állok vele. Megtörölte a kezét, lassan elmosődött. Mondok én neked valamit. Amikor itt végeztünk, szépen kimegyünk Mász Kocsi volt csak tíz perc és a faluban megíhatunk egy sőt. A kocsma majdnem szemben van a gazdasággal. Addig nem nyugszom, amíg a saját szememmel nem látom, mit művelt ez az ember. Miles Horsley magas termetű, hatlább magas, tőzsgyökeres vidéki gazdálkodó volt. Nagyon rendes ember, de az a fajta, akit nem tanácsos felbosszantani. A korral lépést tartó, tökéletességre törekvő teljes gazdának ismertük. Zord vonásai megenyhültek, amikor ajtót nyitott. Nos, uraim, sok állatorvos jár mi felé ma este, <gül> mi újság! Üdvözlöm, más. mondta Szigfried átatlanul. Ittunk egyet james a Blacksmith Armsban, és arra gondoltunk, vetünk egy pillantást az üszőjére. A gazda bólintott, Ó, hogy ne ránt be, és nézzék meg. Keresztül vezetett a sötét udvarom, kinyitott egy istáló rekeszt a túlsó végében, és felkapcsolta a villany. Egy szép, piros szürke üsző eszegetett egykedvűen a szénával rácsna, miközben megtermett borja szopott a tőgyénél. Az üsző, balhorpaszán, csak nem szabályos négyzet alakban, le volt borotválva a szőr, a négyzet közepén pedig egy olyan hibátlan varrat futott lefelé, amiatt még sohasem láttam. Derékes fiatalember az új orvosuk, mondta a gazda, de már megbocsássanak, el nem tudtam képzelni ki, jön, amikor megláttam azt a borzot a vállát. Szygfried még mindig a műtét helyét bámulta kábultam. Igen, igen, valóban. Nagyon biztos volt a dolgába az a legény, folytatta a gazda. Tetszett nekem, ahogy dolgozott. Gondosan és nagyon tisztán. Bevitte az összes műszerét a házba, és jó alaposan kifőzte őket, mielőtt neki kezdett. Ilyen munka után nem is lesz fertőzés, az egyszer szent. Ráadásul hatalmas bornyum lett. Siegfried végig simított az üsző hátán, és megvakarta a borjú fejét. Örülök, hogy ilyen jól alakult a dolog. Nagyon köszönjük májsz, hogy megnézhettük az üszőt. A Blacksmith Armsban társam elgondolkodva kortyolt a poharából. Szépen elvégzett, rendes, munka James, de olyan különös. Nem tudok szabadulni az érzéstől, hogy valami túl pisság van a dologban. Miért? Mi az ördögre gondolsz? Nyilvánvaló, hogy első osztályú állatorvos került hozzánk. No, persze, annak tűnik, de nagyon furcsa. Nekem meg folyton azon az átkozott borzon az eszem. És az a nagy harcsa bajusz, meg a torta. Még soha sem láttam senkit, aki egyszerre befalt volna egy őrült nagy tortát, De még csak fel sem tűnt neki, mi csinál. Nevettem. Hát igen, tudom. Kétség kívül nem hétköznapi fiú. De én úgy látom, rendes ember, bizonyos kedvességet érezni benne, és jó orvos. Ez a legfontosabb. Egyetértek, egyetértek. Szigfrid beletúrta a hajába, újjával szórakozottan csavargatta a tincseket. Lehet, hogy feleslegesen aggódom, de, de majd elválik.